l'entrevista. La Diputació de Barcelona a través de la xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat i en el marc de la Setmana Europea per la Prevenció de Residus, que ha començat el passat 19 de novembre i que acabarà el 27, presenta una versió descarregable del document 100 idees per treballar la prevenció. Aquesta publicació està destinada als ajuntaments perquè utilitzin amb eficiència màxima els recursos materials i econòmics. I per conèixer els detalls, tenim a l'altre costat del telèfon el tècnic de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Gonzal Lluna, Bon dia, benvinguts vingut. Bon dia. Doncs, com dèiem, s'emmarca en aquesta celebració de la Setmana Europea de Residus, de Prevenció de Residus, una sèrie de consells que per on van? Els consells, de fet, s'han generat a través dels mateixos tècnics municipals. La xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat és una associació, la secretaria tècnica de la qual exerceix la Diputació de Barcelona, i eh, l'objectiu de la xarxa és el debat i l'intercanvi d'experiències entre els ajuntaments, entre els municipis i especialment entre els tècnics municipals. Eh, com hi havia la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, eh, doncs vam pensar que era una, una bona idea organitzar un taller en el qual es donessin eines i recursos als ajuntaments per dissenyar les pròpies actuacions durant la setmana. Durant la Setmana Europea el que es fa és que cada municipi o fins i tot també entitats, agrupacions, preparen activitats de prevenció de residus i eh, des de la Diputació i des de la xarxa el que vam pensar és que era interessant, especialment en aquest context de crisi econòmica i d'insuficiència de recursos econòmics, doncs prestar als ajuntaments aquest, aquest suport quant a recursos i quan a idees. El taller va presentar experiències d'altres anys, realitzades durant la setmana per, per altres ajuntaments, i eh, també va presentar, va portar experts, eh, experts en, di en dissenyar campanyes d'educació de, ambiental, de d'essentialització ciutadana sobre el tema de la prevenció de residus. Posteriorment van ser els propis tècnics, com dic els que van generar aquestes idees i, i bueno, l'èxit va ser notable perquè van arribar a aparèixer cent doncs, doncs, idees per, per prevenció de residus. Però De Unidor, com deèem cent idees doncs, que es posen sobre la taula per continuar treballant amb, tes, amb aquesta tasca de reducció de residus, és a dir mm -hmm. que hi ha molta feina fent encara. Sí, és una feina constant. De fet, són, són d'aquells temes que no s'acaben mai. És a dir, nosaltres com a societat estem sempre consumint, com a, com a ciutadans, també com a entitats, com a institucions, i el residu és, és d'alguna manera una cosa natural, que apareix i es produeix. De la nostra saviesa depèn que, que aquests residus siguin cada vegada els mínims possibles, perquè són... són entitats inútils d'alguna manera, són un embolcall fan un servei durant un temps, però un cop aquest embolcall ha deixat de funcionar, passa a ser un residu igual que una resta alimentària igual que un paper utilitzat i per tant el que hem de fer és intentar reduir aquests residus, és a dir, en aquells casos en què se'n pugui prescindir com per exemple en el tema del paper, quan es puguin fer edicions virtuals, edicions digitals, comunicacions a través de la, de la xarxa. En el cas dels residus alimentaris, doncs calcular molt bé els aliments, no comprar de més, etc doncs anar aplicant eh, poquet a poquet i cada dia eh, aquests, aquests criteris per tal de reduir, de reduir els, els, els residus i per tant fer aquesta prevenció. Sí, sí, tens raó, hi ha molta, molta feina a fer en aquest sentit. I doncs com dèiem va ser molt lucratiu, sembla que hi ha moltes idees al respecte. Donem alguns exemples, ja has dit per exemple el tema de, del digital respecte al paper que és una tendència mm -hmm. que s'està emprenent doncs, des de les administracions locals per la qüestió doncs, de residus, però també per la qüestió econòmica, per reduir Correcte. despeses. Eh, quins, quines altres idees es posen sobre la taula? Doncs, mira, el, les idees es van eh, agrupar per àmbits. Hi ha eh, des de l'àmbit educatiu fins a l'àmbit de les oficines, fins a l'àmbit de, de les empreses. Per dir algunes idees, per exemple, les que agrupem en, dins de l'àmbit educatiu formal, és a dir, les escoles, eh, per exemple, un és el tema dels, dels esmorzars, eh, intentar evitar tot el que són un de quan els nanos porten els, els preparem com a pares els, els entrepans que porten a l'escola o fer servir carmanyoles, per exemple, a promoure l'ús d'eines com el boc en que no és molt conegut, aquest embolcall que es pot, es pot embolicar a i després es pot rentar, organitzar una jornada sense paper a l'escola, intentar evitar l'ús del paper i veure si, si se'n pot passar, fer visites, visites d'instal·lacions de residus amb els alumnes Uh, espais de socialització de llibres, per exemple, a tots aquests llibres que tu a casa ja has llegit i que de fet et fan no a la, a la prestatgeria, doncs portar-los perquè possiblement els companys no els han llegit uh -huh. i es pot fer un intercanvi de llibres i un intercanvi econòmic. És a dir, que la vessant aquesta escolar i per tant pedagògica uh -huh. és important, no?, dins d'aquestes idees i dins de la prevenció, no? Uh -huh. És important, aquestes idees de, de prevenció, les idees ambientals en general, les idees educatives, és evident que els, els nanos, clar, són receptors primaris, primera perquè ja estan en un fòrum en el qual eh, estan acostumats a aquesta vehiculació de la comunicació, Tenim, i els mestres que els estan ensenyant coses tot el dia, eh, i per tant són un públic eh, prioritari. De tota manera, és veritat que també són, són coses que es poden fer amb els adults eh, perquè els adults també fem residus i d'alguna manera del nostre comportament quan anem a comprar, quan estem a l'oficina, quan estem a casa també depèn la prevenció de, de residus. I precisament algunes de les idees fan èmfasi en, en com comunicar eh, aquestes idees als adults que normalment és bastant més difícil perquè som, els adults són bastant més refractaris que els nanos. I els nanos, afortunadament, eh, creuen molt més, molt més en les, en les idees que ens donem uh -huh. i veuen de seguida la, la funció que tenen. En canvi, els adults, d'alguna doncs, bueno, manera, ens hem, hem de d'espavilar els educadors a, a comunicar aquestes idees. O sigui que som una mica animals de costums i estem massa endinsats en el consumisme. Sí. No? Sabem que, que el consum responsable és una altra de les qüestions vitals dins aquesta prevenció de residus. I, no sé, des de, per exemple, des d'aquest dilluns, en emmarcat dins de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, uh -huh. els comerços de Tiana regalen unes llibretetes precisament perquè ens planifiquem bé a l'hora de comprar, perquè correcte. és una, una de les grans tasques que cal fer, no? Correcte, correcte. Sí, sí, t'ho has dit. Uh, per exemple, quan anem a comprar del menjar, ara aviat serà, seran les festes de Nadal, i és, és un clàssic eh, doncs, calcular molt bé la, les compres, és a dir, uns dies en els quals eh, bueno, fem més que menjar i menjar, i al final el primer dia ens fa molta gràcia, però quan portem tres o quatre, comença a sobrar el menjar, la qual cosa és, és un, un absurd des de tots els punts de vista eco, eh, econòmic i ecològic. També podem optar per, eh, per comprar eh, aliments sense, sense embolcalls, per fer regals immaterials que és un dels temes de, de moda vull dir, regals que, que igual poden fer il·lusió com, no sé, subscriure un, un nano un nebot, un fill a una revista eh, o comprar-li unes entrades a un amic per un, per un concert són regals que poden fer igual gràcia i que d'alguna manera no consumim, no consumim materials uh -huh. d'altra manera d'altra banda també hi ha, hi ha el tema de, que comentava abans de com comunicar aquestes idees Uh, I per això hi va haver un apartat dins'aquestes cent uh, idees que feia referenciació, com comunicar als, als adults. I bàsicament, per exemple, hi havia unes quantes que sortien de l'àmbit uh, social i de l'àmbit de les emocions. Uh, per exemple, posar mobles al mig del carrer fets amb materials reprofitats, com motaques o cients fets a partir de palets, mobles de cartó reciclat, mobles reparats, mobles aquell moble que el tenim abandonat i a vegades el llencem a les escombreries i, en canvi, potser doncs, el podem pintar d'altres colors, el podem reparar, um, eines diverses que podem, que podem reaprofitar. Uh, aprofitar també actes de que, que toquin les emocions, com concerts, com uh, coses que arriben molt als joves uh, avui dia, com els flash mobs, els stop motions i aquestes coses que passen uh -huh. després per internet, pel Facebook, etc. Actuacions als comerços, com aquesta que comentaves de Tiana, actuacions en els mercats municipals, Mm, mercats d'intercanvi, perquè igual que els nanos poden intercanviar llibres, doncs segurament també els podem intercanviar als adults, eh, llibres o, o altres subjectes. O roba o el que sigui, no? Perfectament, sí, sí. sí, sí, sí. Bé, doncs com deien, hi ha moltíssimes idees per continuar treballant en la prevenció uh -huh. de residus i com a mínim, doncs aquí la Diputació de Barcelona ens han en presenta 100 que, que Déu-n'hi-do per les administracions locals, doncs, pels ajuntaments que puguin continuar treballant en aquesta tasca, que volíem doncs, parlar-ne amb el tècnic de Medi Ambient de la Diputació, Gonçal Lluna, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres.